طيب عاملين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا لك الصلاه على ظهر الله سبحانه وتعالى لك السلامات السلام الله ربنا سمي كاملا نبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم A njegove časne ashabe i sveme koji slijede pravi put osudnjega dana. Nekaj hvala Allahu i na svim blagodatima, a posebno na blagodati islama i imana. Poštlana, braćo i sestre, večera smo također u o dobročenjstvu i rodninskoj vesi. Čitamo haditha vaho i poslannika Muhammada sallallahu i ljubi sallam. I... Ako čerkuću je li spomenuti jedan hadis koji nije vezan za večešnju tematiku, nego govori o tome, jer kaže poslanik Anjih sr. poslana da Allahu neće dojaditi naši ibaditi, to jest naša dobra djela, sve dok nama ne dojadi ili dosadi. Zato je bitno da čovjek uvijek nađe motiva da mu dobro djelo, da mu ne bude dosadno, u smislu da mu ne dosadi neko stalno čita, recimo, čita, traži nauku i onda mu dosadi, ono to ostaje. Ili čini određeni ibadet, pa mu nakon određenog vremena dosadi, pa ga ostaje. Ili čini bilo koje drugo djelo i ne ustraju u tome. Kad dosadi njemu, dosadit će i Allah, sada na smislu da to Allah neće neće primati. Zato u svakom dobrom djelu moramo biti svjesni svoje namire i svoga nijeta I moramo, biti svjes, uh, moramo pronaći u njemu motiv, neki motiv da i dalje to dijelo činimo sa slavšću, odnosno da ga činimo sa dubokom svješću da će nas Allah s. t.a. za to negativiti. Zato je ustravenost uh, najvažnija inače u islamu u ibadetu, u dokovo je najvažnija ustranjivost, kao i u svim drugim dunjališkim posložima. Zašto ovo spominjem? Zato što nekada čovjeku mogu dosaditi određena djela. Evo vi često, jel, postoje no, često predavanje, često pristupujete predavanjima i pokušajte da na svakom predavanju odnovite svoj njeg. Čovjek nekada više onako Može ići kažemo, stigijski I ovdje i sedi i sedi, zato kaže i sam slučenjac, da prije svakog djela iako ima, iako ima nijet kada je krenuo da učini to djelo, ali u oči samog djela, odnosno pred samo djelo, treba da obnovi svoj nijet, da ono malo, što kažu, pre lista, vrati ono, da kaže što sam ja ovdje, što ću ja ovdje, i da da se bilo da dati odgovor. Ako ne da odgovor, ako ne dade sebi odgovor i ne nađuje ga, onda... Sam ne zna što, jel, što nešto čini. Hoću kazati da čovjek mora obnoviti svoj nijet i da sve ono što radi, u ovom slučaju, recimo, sluša hadise poslanihara, da bude svjestan da je to velika nagrada i da će imati korist na dunjalku i na hidroku. Jer mi smo rekli i često ponavljali, u, kroz ova predavanja, da družeći se sa Lava poslanika, mi se u stvari na neki način družimo sa samim poslanikom. Kao kada bi čital nečega pisma nekoga koga nema s nama, ili njegove knjige, i stalno čitamo to pri... a znali smo ga, se, kao da sa njim živimo. Kao da, da slušamo njegove riječi, ovaj, a On živi među nama. E zato i popitam, kažemo niste, ovaj, predavanja koja dugo traju, jer ovo, ovo, ne, ovo, naš dres zadnjih muslima traje petu godinu. Lič. Petu godinu, kada kad smo počeli, bilo je to dalavno, ali kao da, ono kao da je i je bilo. I u Zalavu pomoća imamo još otprilike znači, samo pola toma, pa ćemo u Zalavu pomoći dozvolu završiti o ovaj veliki hajl. Znači e, čitanje i komentarisanje jedne velike zbirke. Molim, ovo vam sam da treba da tome pomogli. Došli smo do 1812. hadisa koji govori o zalbanih međusobnog grijeđanja. Ovi hadisi i prošli govori, rekli smo o odnosu prema prema drugim ljudima i onim pokriđenim negativnim osobinama. Kaže Abu Hurere, rabijallahu anhu prenosi da je lahu poslanik salobahu alihi wasallam rekao što se tiče dvojce koji jedan drugog grijeđaju, onaj koji prvi počne i snosi i sad grije, pod uvjetom da drugi u svom odgovoru ne pređe mjeru i ne kaže više nego što je njemu rečeno. Ovo je, ovo je se radi u svađi. Mislim rekao da može doći do svađe među vjednici, može doći do svađe, do sukova, do prepilke. Pa smo rekli ono da čovjek ne smije izbjegavati svoga brata duže od tri dana. Či Islam tu daje malo oduška. Jedan, na drugu se naljutili i puni su sržbe srđbe, jel? da je srđba u svakom slučaju pokuđena. Ali Islam kao jedna to tolerantna vjera daje čovjeku malo oduška. Da ta srđba prođe, daje mu tri dana, što kada da ispuši. Poslije toga ne smije više brata svoga izbjegavati, mora se sa njim selamiti, mora komunicirati sa njim tako da. I e sad ako dođe do, do svađe među vjernicima, onaj ko prvi počne da vrijeđa drugog, on će imati, jeli, kao što stoji u Hadisu, on snosi sav grijed, a pod kojim uvjetom? Pod uvjetom da onaj drugi ne prelazi granicu, kada mu odgovara. Čovjek može da se brani. Onda je bolje da pisati, bolje da prešli da se ne sveđa. Ali možda ako ga neko napada, posebno pred masom, Može da se brani. I da ovaj da kažemo uzrat na neki način, joštro, ali da ne prelazi granicu, da ne, da ne bude ne debeli, da ne bude da ne vrijeđa drugog. I da ne kaže više nego što je njemu rečeno. Zato je bitno ovo je pitanje ko prvi počne, ko prvi zakavlja. To je i te kako važno u islamu. Kaže na kraju uspznoj bojica klivi ne već ukrivicu snosi općenito u zlu. Ona je kod prvi započeo. Neku te provocira, provocira te, provocira, i onda tim uzradiš u granici dozvoljeno. Uzradiš da bude šošta strana njemu što kažu, je I uzradiš I, I na kraju, znači ovo ovaj je već kraj, po uglavne imamo još ova blaha. I završiti. Kaže, od tome je da poslani Hvala i Selat Veselam dova protivljenica čišćenja od gljeha i lusne. Kaže, Išra Jeho Anha je rekla vlahu poslani Hvala i Selat Došla su dva čovjeka i nešto su mu rekli. Nisam znala šta. Da ljutili su ga. Pa je prokleo i izgrdio. Pa je prokleo i izgrdio. Sad ovdje u proklinjanje, kada je u pitanju poslanika Elisila, to se nama je drugo značenje, vidjet sad. Kaže, kada su izašli, rekla sam, Allaho poslanič, ova dvojica od tebe nikakvo dobro nisu teku, za razliku od drugih. Upitao je upitala je začto, rekla je, prokveo si ih i izgredio. Rekao je, za ne znaš šta sam od svog gospodara tražio. Kaže, rekao sam, Allaho moj, ja sam čovjek, to je smogupo gdje ješiti, možemo uzeti srđba, ljutnja. Pa koje god muslimana propunje ili izvrdi, učini da mu to bude čišćenjem grijeha i naka. To je znači bilo svojstveno samo poslanika ali jeh I zato oni koji su bili, da kažemo, naruženi i izvrđeni od poslanika ali jeh imali su tu privilegiju da je to za njih bilo čišćenjem grijeha. Jer poslanika ali jeh srata srana bio, kao obični ljudi, bio je ipak lal poslanika i lalilost. Nesvim Malik radijallahu anha je rekao, kod, kod umu Sulejne radijallahu anha, Nesvim Malik je bila jedna sirotica. Kada je vidio malo posanjeh ali je srata pesna, rekao je, to si ti, porasla si, ne uvećale ti se godine. Uvijek on neka vrsta, da kažemo, neke klijetve. E, I ovo nije doba, nego uzrećica. Ovo je uzrećica koju su kaže, arati kad bi bili iznenačni. Ali Sirod sada je došao s Sulejman pucajući u mu Sulejmiju je upitala šta ti je ćerdice moja rekla je posanika le slatosna me zmolio lah da mi se ne uvećaju godine pa mi se sada godine neće ni uvećati ili je rekla moj život a bila znači djevojčica ja. je u mu Sulejmija izašla brzo nabacujući na glavu svoj pokrivač kako bi stigla lah u posanika li slatosna lah u posanika le slatosna me upitao šta ti je u mu rekla je lah posanika Jel si lučio dooproti moje sirotice. Pitao je kako tu misliš u Rekla je ona tvrdi da si ti zatražio da nestarim. Allah poslanika je s vatrsa nam se nasmeo i potom rekao u Usulimu. Da ne znaš ono što sam tražio svojeg gospodara. Rekao sam ja sam samo čovjek. Radujem se kao što se ljudi raduju. Ljutim se kao što se oni lute. Zato protiv koga god zatražim nešto što ne zasluži im. Učinim to očišćenjem i očišćenjem od grije. I dobrim djelom, kuješ kana suđi da tu bi je dite. Tebe u manje rekao dobro vađio odiš sve za me za. Za gramatiku. Znači, posljednji kolega s raz to s labe imao tu, je li da kažem primljenu i kosebnost, da kad god bi nekoga negativno narušio u sržnoj ljubutni, kad bi nekom je nešto kazao, onako pa uzrečicu, to bi stvar bila a, bila dozanjen. Znači ne poklesno, ne da ovako nego dolaze To je bilo svojstveno samo poslanikova, jer je slavno. Pa mi to ne, svakako ne treba, ne smijemo koristiti da nekoga grbimo, ovaj, da ga izružimo naruženo i kažemo, to ti je dovalo na To mi ne smijemo, to je bilo samo po, svojstveno poslanikova, jer je svatno s nama. Pa ovim smo završili pogled o dobroćenistvu i rodminskoj vesi. Svart pa je više, jedan hadisnak kažel. Ibn Abbas na djela Anhu je rekao, igrao sam se sa s djecom, pa je došao u lavu sani kada ih sara fesera. Ja sam se sakrio iza brata, udario me po plećima i rekao, idi, pozori mi Moaviju. Vratio sam se i rekao mu, on, on jede. Ponovo mi rekao, idi, pozori Moaviju. Vratio sam se i rekao, on jede. Rekao je, Allah ne zastijel njegov stomah. Ibn Musena je rekao, pitao se, uh, umeju što znači, a tajni odgovorio, pljesnuo me onako upljesnuo ga, jeliko, po, po plećima. I ovo, i ovo, ova, to sam da kaže mu dola, Allah ne zastavlja njegov stomak, nije s namjerom da, da mu se nešto desi ružno, nego ovo je više je onako je, uzrećica koju su Arapi imali, a koji svaki navod je neke uzrećice, koje onako jezički izgledaju ružne. Međutim, ovaj, nije namjera da se njima želi zlo neko. Eto završimo poglavlje. Sljedeće poglavlje je o zulum ili zulumu nasilju, koji je također jedno važno poglavlje u vremenu nasilja, jeliko u vremenu kad se u svijetu čini različite vrste zuluma i nasilja. Evo poglavlje nije veliko. A nakon toga slijedi također jedno važno poglavlje našeg akida, to je poglavlje o kadernoj odredbi šedbi. Hovimo Allahu subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, iskrenu smu, na da nas uputni pravi put i da nasova seova spesoj milost.